Kaisoaren txas, zer moduz? Ba, nago, Pandemia dela eta, gure edadiakin, arriskuko persona naizela eta, ia etxetik irten barik. Beldurtuta, ia bakarrik. Ta, bera dagoenean, okerrago. Beti berak arrazoia, beti humilatzen, iraintzen, dirua kontrolatzen. Abu suave, sarri. Hau ez da bizimodua. Baina baina, tratu txarra jasaten sabiz. Matxismoa sufritzen zabizu, be. Bai, baina txarrena da. Inork ez dostala sinisten. Semealabe, semealabak be, ez da be, aintzaskotan hartzen. Ama ama, horrek txikik eza dira. Ez, esageratu, dinostek. Ba esare bakarrike, nik sinisten izten dotzut. Azmoko dugu egoera ontatik irtetzeko biden bat. Gurekin emakume metaldian, seguru egongoza. Gure babesa badozu. Etorri eta ustu barruak. Emakumia eta gainera adinekua indarkerisa matxiztia bikoiztua. Antolatu eta behar dosun laguntza bidero dugu. Alkar babestu behar ditugunak eta gure aldarrikapenak defendau eta instituzinuei indartzu parte hartu daizela eskatuko dotzegu.